Nalhamdallilah, nuhmadhu, nuhustahinuhu, nustarfiruhu, nustahbeek Nuhudhu billahi min shurur infusina wa siyyat i a'malina Innahum man yahdihi allah fela nudil lah Wuman yudil fela hadhi alah Ashhedu an la ilaha inda Allah Wahdahu la shareeka lah Washhedu an muhammada n'abduhu wa rasooluhu Safiyuhu min khaldihi wa khaliluhu Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala man ittab'a hudahum illa humiddin Thumma amma ba'd Ayuhal muslimon alhadhirun Yekoolu rasuluna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Sanai'u al-ma'ruf taqim sari'a al-sum Wasadaqatu al-sir tudfir vodba al-rab Wasilatu al-rahim tazidu fil-umur Wë ahlul ma'rufi fëtë dunia, hëm ahlul ma'rufi fëtë akhira, wë awal u manhje të këllur gjennët e ahlul ma'rufi. Falenderimet janë për Allah, unë gjellë shë e në vuhu. Zotin tonë falenderojmë, për ti ndim dhe falje, kërkojmë atë njëri të cilin e drejtonë zotin, askus nuk mudë të të ambasë, atë njëri që humet rrugën e ti, askus tjetër, veç zotit nuk mudë të drejtojtë, dëshmojmë dhe vërtetojmë se n përveqë Allahu të gjelë dhe gjelë e luhu që është njërë dhe është i pashoqë, dëshmojmë dhe mërtetojmë se Muhammed i patja dhe bekimet e Zotit që ofshin gjithmonë me të pështërobi i Zotit dhe është i tërguar i ti i fundit, të nëruar besimtar dhe besimtare, vlezërë dhe motra, i dashur e jynë, profeti Muhammed sallallahu aleyhi vësillem thoshte, punët e mira, ruaj njëri unë nga fundi i keqë, dhe sadekaja që jefet, jefet fshemurazi, e shuvan dhe e fikë zemrimi në Zotit, a i që mban familje në nga rethin familjar, i shtovet djeta, ata bamiërësit që kanë qenë në dynja, do tjenë bamiërës dhe nahiret, njerësit e parë që do të minë gjennet janë bamiërësit. Vezrë dhe motra, shemja e parë, që tregonë se një njeri e tonë Zotit i gjithësisë, Se një njëri është i lidur me zotin dhe në këto njëri ka hajrë, është që kjo njëri të adoj të mirën, të adoj për mirësin, që kjo njëri të ndimoj të varfrit, që kjo njëri të pëzoj jetimin, që kjo njëri të letësoj hadhin, hadhe gjivët, që këti njëri u të qeshtë i tyra e të këtë flasit, flasit me lezet e fjallit e ti, e ftyra ti, këtë letësin për hadhin e njës dhe tjërë. Shqenja mëjë madhe e keqen, i tregonë mse në një një njëri nuk ka hajrë, edhe këto njëri nuk e donë zotin, është se a i njëri nuk e qanë hadhin e tjetrit, a i njëri është droshtërënguar, a i si kletoset kur dikushi kërkondim, a i njëri si apën shpirtin baras, kujtë fityre të ti është fityre zimë, zimë të fjallë të ti, janë fjallë që ta rëndojnë hadhin, dhe nuk ta leqsonin atë. Prandaj thoshte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Tuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlafan lisherr." Lum por at njerit, por at rob, te cilin e ka borë Zoti çelës për të mirën dhe kryç për të keqen. E mirë për at njerit që e ka borë Zoti çelës për të mirën, e ka borë Zoti kryç për të mirën dhe çelës për të keqen. Ka njerëz në këtë bijnja që Zotin më të matë të di i bën në disa njëres qelësa për të mirën. Ku të ashofin të mirën, shkojnë dhe hapin dhe rënë e bëjnë atër. E ku të ashofin shërin, mundohën të fikin atër. Ka njëres janë komplet karasir me njërëzit e parë, lumë për ata njëres e dhe Zotit i lukët në vaj për tyre që i ka për Zotit qelës për të mirën dhe këqë për të keqin. Plezer dhe modra, Besimtari nuk është njëri me brinja, besimtarit i duket puna, i duket pepra. Cilsia që e dalon një besimtar është sa ti i shqipet hajri. Njëriu të cilët i shqipet hajri, shqipet se zotje donat njëri, i ka fut në zemrë dashurin për bëmjërsi i për hajrë, edhe për dorë zotja të njëri i për hajrë. Për ndryshe, nëse, ne shikojmë në zemrën donë, që nuk e duham bëmjërsin, nuk e duham punë në mir apo shikojmë të tjerë që pretendojnë se kanë besim, por nuk vrapojnë moshahet, mos qënien betënton, cilësia e parë, fruti kryesor që ka besimi tash dashuria për të bërë mirë, të, të përdorë Zotin për të bërë punë të mira. E pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, O profeti i Zotit, na trego, cili është njeriu më i dashur tek Zoti? Në cilët janë punët që i do më shumë, Zotit Gjësis, a i ta, më i dashuri i njerëzve të këzoti, o është a i që është më i do bishëm për njerëzit, a i njeri që është i do bishëm për njerëzit, a i njeri që i bën hajrë njerëzve, a i është më i dashuri të këzoti. Dhe punët më të mirat të këzoti, o është gëzimi që fut në zemrën e një besimtari, zidhja halit të një halëgjiu, ti heqesh frike në zisë së bukës ati që ka frikë së do të besi për ushqime. Ta betohem në zotë se më mirë për mua është të eci ti zidi hadhi një njëriju që sa të ri një muaj në i tikafë e mos dalë për gjami istime. Betohem në zotë se a njëri që e mbanë zemrimin e ti për hatër të zotit edhe pse ka mundësi të hakmerët ati du të jamulloj të zotit dhe ati njëriju do t'i dhëroj Zoti qëtësi në zemër ditën që do të tremën qëtë zemër dhe njerëzve. Ditën e doveris, ku shilodhë këmbët, duke i zidur halin një personi, ati njeri ju do t'ja forcoj Zoti këmbët ditën ku do të roshqasin këmbët e shumitës njerëzve. Dhe zërë dhe montarë, pësimtarë dhe pësimtarë, pamirësia, dëshira për të bërë mirë, të të bëjë Zoti qenës për të mirën, Ka qenë dhe është gjithmonë cilësia kisnikë, cilësia e zemër mëleve, cilësia e shpirtë bardhe, me në kryje e pejga mërë të zotit. Nuk ka profet, i cili nuk ka vrapuar si i verë për pastë mirës, se e ka ditur, se e mira, është përshqesh dhurat që ta jetë zotit njësit, po të adha zotit mundësim për të bënjit mirë, kuptojë e se zotit të donë, se nështë ta ka njërës që sujepet dhe mundësia për të bërë mirë. Prej bëmjëzve, ka qenë Ibrahimi, a.s. i tashur i Zotit, i cili nuk kanë granë, qovë dhe një vakt të vetëm, pa patur një mitë Mustafir, apo njëri të mbetu në ru, në sofrën e ti. Prej bëmjëzve, ka qenë Jusufi, a.s. i cili të keqen e ktheu më të mirë, fali, tolerojë dhe ndihmojë një pokur të të tërë. Prej bëmjëzve, ka qenë Musaj, a.s. i cili harojë halën e vetë, harojë si kleket dhe veta dhe si i vevrë vrapojë për zidur halën e njëzve të tjërë. Dhe më mjesë dhe ka qenë Sulejmani a.s. që rinë të gjithë mënë mas i qendisë duke të gjuar halët dhe ankesat e njëzve. Ka qenë i ati ti, Daudi a.s. që punon të me dorën e ti, si hekur punuë, si faktarë, e shumicën e asaj që punon të jaj falë të njëzve dhe pak presaj mbante për të mbajtë u shpirtin e ti gjahë, Për e bëmijës me ka qenë Isai A.S. të cilin Mubarak, makund, Zotit e ka qëjdo Mubarak, oa Gjaalani Mubarak e në hajthu ma kumët, dhe më ka për Zotit për e qeshtë shumë kudo që t'jemë, dikë është shërontët, se ishi smurë me sytë, dikë është shërontët ka në broza, kujtë i jebëtët, kujtë e një montët, kudo që t'i shkelët të këmba t'i njëriju, dhe të më hajri shifën në të dhenë, Në autor prepa mënis në kaqjen e fundit të profetëve, por i pari i gjithë njerëzve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atij që sikagjon mirë vetëm me gjuhën thotë jo. Kur s'ka thonë jo, e kur s'e ka mbledhur dorën se të po deshte ta mbledh dorën, nuk i përdigjësh i nuk e shtrin. Dora e tij ka qenë gjithmonë e hapur deri në momentin që fëmijët e vegjël e merrnin për dorë dhe shkonte ai oqan të jo, hallën e tyre. Kjo është ai i që ka thënë Mami erdh shkoj ti që ai hallë një personi që ka hallë sër sa të falëm një muaj në xhamin timen, ku se vapi nuk është i si vetë të tëra dhe vendi i asaj xhamie është xhamia e Muhamedit sallallahu wa, alaihi wasallam, qe zërat e moha. Mirat nuk harrohen, edhe plot të harojë robi, nuk të haron Zoti robi, Allahu te lëshanu qoftë në Pakistan, është e fortë ai njeriu që bën mirë, se ndoshta shumica nuk ta pitojnë të mirën. Por besimtari është prakyre që e bëtë mirën Dhe jidhe ato Haroj ato Letë shkoj ku dë shkoj Ka për ta shjellë zoti Për para teje ditën që do të kesh nevoj Për ndimë Për letësim Ka për të shjellë zoti sa dhe kanë të ndimën të ndimën të ndimën të ndimën Aty kusta për e të mendja Tërgohet në historinë islame Për një person të kjojtur Ibnu Gjedhan Që kish një numër të matë dhe vesh thot, ne kur vind të pravera, lind të jetë, lind të jeta, dhjit të bari, kishtë të knajsi, dhe tha një ditë, të kësa pa shdhe vetëmija, të këtë thyrë në kapi një qefë, një dëshirë, si që gëzohët njërimë një, kur shikonë pasurin e ti, thotë, në shumë se të gjithat dhe vetë të isha një, që kishtë shumë qumbështë dhe vici i të zetë që mi shkonte nga mrapa. Ishtë pjesa mëj dashur e pasurinë që kishtë, por në të moment më kujtua një komëshi, fukaraj, kutur, me shtatë bajza, ta shosë zotë kam të gjuar në kruanin tënë, se nuk do të arim gradëre dhe boqëmëris, pa dhënë, pa surinë të cilën e duha për shumë. Une kam bërë një hëndë që për të dhevej, dhe vichin e sajtë, përfytan person, shkojta, kova të rojita ndërë, ai doli thas çfar sikon ta kam borë durat për hatrë Zotit. Ai njeriu nuk dishin nuk dëshin nuk dinte si t'falënderoi. Filloi të, të ngadrohej gjuha. Dolën vajzat e vogla, një më vogël se sa tjetra, duke qar më plot gëzimit. I dha Zotit tha beqet atë njeriu natëve, pintë për qumështit të saj, shishte për atë qumështit e priste ditat ditës kur të rrite biçë i saj e tashiste, e të tashiste, apo e pakomien nga agenda ekonomike. Por shumë shpejt i kuprandera, erdhi vera me patesin dhe ashpërsinë e saj dhe belut, beduinët, kur vem vera i ngrenë çadrat dhe ikin në kërkim të ujit, ku të jetë uji, aty është jeta dhe shtëpia e tyre. Filluam të, të kërkojmë dhe ata kanë disa vrima në të cilat futen në labirinte të tokës duke kërkuar ujë, futen me thellësi me metra në tokë për të gjetur një burim ujë. U futa tha unë e tre fëmijët e mit në një, pristi nuk hyn në mua hurat në kërkim të ujit, labirint me labirint, tunel me tunel derisa nuk dita më të dalë nga aty vendi. Kur e pash se jam i vdekur, ather ku afrova tek burimi i ujit, i cili më jeta dhe tash më mirë të des afër ujit, u shtrova në shtëpinë edhe këso prit avdekje. Çfarë ndodhi? Në anën tjetër të historisë, fëmijët pritën 2-3 ditë, i ati nuk dhet, ishin fëmijë harami dhe tan, i vdiç O burat të ndajnë pasurin e ti Në filluan të ndajnë pasurin Por në të ditë të një dheve Njëri tha, dheve në e ka filan komshija Ka dhënë babaj për pra atakosh Me vrap shkuan dhe i tha Në silë pasurin ton, dheve ton Si të duash të jafëm të dheve Mashtu të për nuk deshe Të të marim me forcë A i tha, po të të ankohem të babaj ju a, isa, a i më ta dhënë, nësë pa kini dhën ju A ta busjeshe me jeroni Dhe i tha, babaj ka ditë q Këtë dhe kur kënjëri e unë nuk di gjë, dhe i të reguat histori se ku kam vetur në mes shkërtires, a i ta meri një dhe verë dhe diqën e saj, dhe dhe venë që dorit më bëni dhurat, nuk e dua, por vetë të më të regoni ku e kini lampë në herë të fundit të atin duaj. Kënjëri, kënjëri, kënjëri, ishte për atyre që se harun të mirën, dhe zotit do shumë ata njërës që se harun të mirën. Thanë, filan vend, aty e këmilan, për aty nuk në qistaliat ja, ty e tyre, ky person vidi një litar rreth belit të tij dhe u fut me zbarritje në kërkim të atyre labirintave që vetëm urithi mundi di, derisa arriti në një zonë ku kishte lagështi dhe tha me siguri këtu afër duhet të jetë. Shkoi duke prekur muret, djelti lagështia, djelti baltë në fund preku kamba një personi. E kuptoi që është akoma gjallë si vendosur dorë, bigojë të dora i uba me ujë, e, e lidhi këtë njerëj për me litar e nëzori parasit anëziri lidi sytë, që të mos e vras dili, e mori shpi pa marvesh asë kushtjetër, e ushtjehu duke e zbutur urmat, me gojëm dhe gjuhën e ti, i dha ujtë pi i desa i mori vetër dhe në një në kanë, i tha, qështë historia jo? Që të ndodhë me ty? A da i treboj historinë, tha, u si kemë bjetuar një janë, të më shpikom do të, tha, mas tre ditësh, urnë, kapi uria dhe se përbandoja do të, por është të rima për pritë vërdeke, më vindë të nërësirë, njëhen me qumështë të ngrojë, që dikush ma hitë të ngojë, tre herë në ditë, kam bjetuar si, si pasoj këti qumështi. I thako mirë, pas ke pjerë qumështë, që ne me ty që i do pësuar ka qumë, ta ka dyti dy që së më ka arë dhe qumështë, nuk e mora me që sepse. Komë shia qau, dhe e tha adip që së ka arë qumështi, se para dyti dy ma dhe më protestard do çumëti. Ka ushyre Zoti me qumrsinë së sadakastantë. Ka ruaj Zoti me sadakantën. Ky është kuptimi i hadithit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kum të mira të ruajnë nga fundi i keq. E ruan Zoti rovin e tij, si si pasojë sadakastë ka vaur. Hym sadakaja e ruan Zoti për sherim. Historia e të tilla pas sa duash, më pëlqeu një histori që të të gjant tan dai dhe meju. Po një person që mori një rrugë të gjatë me makinën dhe familjën e ti rrugë, minimi kilometrë, në mes të rrugës i prishet makina, akrovet të një karboran, i pyhët nëse ka di kushet, mund të ndimu e tharë nuk ka asë një mjeshtër të në të vend, por tharë me sa duket defektirë shuveran. Djelë e shtë për 50 gradë në vendet arabë, midi shimë të vegje, kondicionen nuk kishte, asë se kushë argullon dhe së mund të argullon dhe ta dhe këllon dhe ti bënjës dhe me shen, Por pashë shumica e dyra nuk ndaleshin, atëherë më kujtuat se sa kanë parë dhe unë njerëz që mbojnë meteorë dhe unë sjam ndalur. E pashë se sa rond ishte që ishte në vështirësi e mos ndihmonte tjetër. M'dukeshin të gjithë njerëzit armiq, derisa erdhi një person, ndaloi makinën e tij dhe tha, "Hajë, çfarë ka ndodhur?" I tha se ka ndonjë defekt. Ai më tha, "Duhet merr për vesh nga makina ta defekti është shumë i rand, nuk rregullohet për veshë pas 400 kilometra." I dha poshtë dhe ajo e regullojnë të këtë punë. Ta merë makinën time, pa një ofë të pak ditë, merë makinën time, se ke fminje, ke familje, shkonë desiracionë, usë kam në i punë urgentë, shpo që fmituaj, pas ta e me një karotrecë, si lehturë të marje makinën bashkë me mua, unë po ri po pushojit të rritë nesën. I thë hapusimur njëri, pjapish makinën tënde, tisë me njefë e musë të njohë, ta nëftyrën tënde ka shenjet hajrit, po merë dhe mbaroj punë dhe mora makinën e tij bashkë me familjen time arriti nga akshami të nesëm e në drekë arriti personi me gjithë aromatrecit dhe makinën time kur arriti deshat e shpërblej po tha çoftë ajo fjalë të fund do ta bëje ti edhe çdo njerëj i mirë atëherë thjesht shkëmbyem numrat e telefonit kur isha me një kafe ky person vazhdon të telefon thad duke folur me vëllezrit e mi se sa servat ka sadakaja më kujtuai i njerit që isha copa e, e marrën telefon dhe rast telefonit të ti, por nuk doli ai, doli pashortja e ti e pyeta ku është filani, thon ka rënë në Burg. Sa çaj ka ndodhur aty? Ka bordet, e kanë futur në Burg. Ka qenë, ka hyrë me treqti, ka humbur në treqti dhe bordet e kanë futur në Burg. U ngritam një herë pasi mora vesh atë adresën aty në Burgu, mora një shumë të madhe me vete, rreth 30 milion lekë me lekë tona, shkova tek pova drejtoren e Burgut, thon a është filani këtu? That po. Për çfarë ka hyrë në Burg për bordet? Pasam ndjet shumë e ditë, pa mesa duket është e madhe. Ai bën punë kë shumë, edhe i zorr 30 milion lek, pa valla i bën punë, zoti ta shpërblet se ka fortancë menjëherë. Por thjesht m'tregov kush je ti? Jo falempara. Bon. Thuaj e erdh 1 miku yt e e boli ato detyrën që duhet bante. Atë thau largon. Drejtori i burgut shkon me gzim të madh i thotë këtij njeriu, erdh momenti për dal, dhe i tregon se dikush ka lanë 30 milion lek për dal ai çeshë të tjetra zot janë shpërblehet mëra, por mua su mungon dobi 30 milion lekë se kishte 1.500 milion lekë. Kishte one terapishumën. Por fatit bëj diçka tjetër. Shokët e mi kanë pritën që kanë borxhe të vogla me 30 milion lekë mund nxjerrë shumë njerëz për Burku. Kush të ket shumë të vogla nxjerrit, e tham më atë shumë nxorëm 7 persona për Burku. Ai vetë nuk don. Pasti 2-3 javësh tha unë em, njërtë, me gëzim që s'kisha treguar dhe raf don një herë telefonit shtëpis Po prapë më do një pashorti e ti, pyta, edhe më tha që aja ku më është në burgu, i në vërikonsur se mësë dretori burgut, i ka marë para të shkova dhe të thash punë të i lasë të të para, e ka unë që ditëm me ty që së më tërgove e emin, po që ditëm me shumë ma tjetërin që së do nëzatë për i burgu, edhe ka nëzirë shtatë për shokë me ty, atëherë ka u që ditëm për ja të të të njëriju, edhe ka sa shumë ma të të A tëhet ta pasho zot s'kam përdalën bal këtë njerëj. Vërtet ka bën një punë të vogël për, për mua ishë shumë e madhe. Atëherë ta 3 muaj rreth, mora fushat të gjithë pasanikët, të gjithë bamirësit derisa mlodha të gjitha të shumë edhe ai njeriu doli prej grundi. Çu është una e mirë, kjo është sa detaja. Më e mirë se sa kaq është kuropi nuk e haron kontributet e të mirën që ka bërë tjetër. Kush se haron të mirën në këtë botë? nuk ka pëtë haruar Zotit të mirën, për të këtë halën dhe në botën tjetër. Si pas, thënjë se i mamalijot, Zotit që o për të këraqën me të, a i thoshtë, Zotit i ka fshek dy gjora, në dy gjora të tjera, pra ndaj asë një herë mos i në blizhoni, e ka fshek nëjësin e ti të punë të mira, pra ndaj mos në blizhoni asë një punë të mirë, se ndo shtë anë e punë e vogën që e vënë, aty ësht i ka fshë familjat e tij, miqtë të di, në të di, mosin e tij, njerët e tij. Prandaj mos i neglizhoni njerëzit se një dua e dyne mund të jetë dua e familjaj, por Zoti ndarua një mallkim i tyre, mund të jetë mallkim i familjaj. Prandaj vëdeshë të modra, nuk kanë nevojë për shumë filozofi, po ta dha Zoti mundsinë për bër mirë, bëje me vrap ato sipas mundësive që ke, se të ka dashur Zoti gjithësisë. Elus allahum jebeshanu, kena bëj të dashur në zemrat tona, punën e mirë et nashpërblej Zotën i këtë punë të mirë, edhe kërnjevi, në jetë, edhe përnje me momentet më të bështira, et në arrujë Zotën i si pasojë punës mirë, për për për për për dhe së keqe, Allah me amin, amin, amin, amin, alhamdullillah, amin. Elhamdülillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in kuma amma ba'd. Dhe sot do flitet për bamirësinë, e thuhet filani është bamirës me siguriin e shkon menjëherë tek llogaritë e tipit bankare që do të ketë 1 milionë. Unë jam i sigurt se bamirësia nuk është në para, në në shum, por është në shpirtën e zemrës. Ka njerëz që nuk kanë shumë, por i ka bërë Zoti bamirës të bamirës. Ka njerëz tjerë që mund të kenë shumë O janë njerëzit më dorstrënguar, më zemërngur. Prandaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është e thënë që bamirësi është ai që ka para, por ai që i lën në, në zemër për të bërë mirë. E thoshte. Edhe sikur ti vështeshesh në teatër për të zënë një hall, edhe kjo është bamirësi. Keçish një mbeturinë dhe një kënges për rrugë, edhe kjo është bamirësi. Ti thua një fjalë fon ka hall, edhe kjo është bamirësi, të pajtori dy njerëz të bamirësi i drevojt dikut rrugën e famërisë, të mbash një platë vjetër që të hypi në kafshën e tij apo në makinën e tij edhe këto në famësi, ja të punë të vogla, aty fshihet knajësia e Zotit të tijsisë, dhe apo gjunafe të vogla, aty fshihet zemrimi i Allahut të tijshano, erdhi një herë tisat beduin, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profeti Zotit, jemi beduin, s'a bjer rruga shumë shpesh për te ty, jemi zemër ngurtë të ashpër, çfarë na këshillon ta mos neglizhon jashtë një punë të mirë. Edhe sikur dikush ti jap mikut, shokut të tij, ke ti mbush botën me ujë, nga ana tjetër i mbush botën me ujë, edhe sikur ta shihni shokun tuaj me fytyrë të qeshur, të gëzuar, edhe kjo është për bamirësi. Ta njerës, që vallaim pamit jashtë nuk është se kanë bën shumë punë të mira. Nuk i njeh dikush për alabancë, për shumë ngjirim, por mund të keni një sekret mes tyre dhe Zotit, sekret që bëhet se bebtë njerëzit ta ruajë, ta falë Zoti dhe sisë. Thuvet se më popëjt para ardhës I morën e njët shpirtin një personi I shte trektar E i thanë, ta një që gjëzove shpirtin Atë kujtojt me i punë e mire Qa punët mire kë borë? Vëndhejt ka sëmaj me në burgjot Asë një punë e mire I thanë, kujtoj, kujtoj Atëherë ta vetëm kujtojt Se pas i jebja borgjët njërzve I thosha shëmbëtorve të mirë Por që o një ti merë një borgjët Po e patë së është po një kërti kështë i sildhështë. Edhe në qohë se uajep, mos e ameni gjithë borgjën, por falë një pjesë borgjën. Në ato momente kërë engjët të gjuhën të vjallë, të i rizotin gjithësisë. Kjo është për njërzëve të mi dhe ka qenë bujarë me njërzit. Unë jam zotin këti dhe jam bujarë i bujarëve. Si që ka pas falur njërzit, falë edhe një edhe ju robin tim edhe mos e gjuhëponi ato përve pë vetë ti lutemi Zotin gjithsesi edhe një herë ti mbushë zemrat tona me dashuri për të bërë mirë. Ku do të të jap Zoti mundësinë ta dish se hajë, është hajër, është dëror prej Zotit se natë punë vogël mund të të kënaqësi Zotin. Falja e tij për gjunahet tona, gjunahet tona i janë shumë të mëdha, lëzer dhe motrat byr të hajrit janë të shumë. Ku ti hedh syet të kë për të parë njerëz që kanë nevojë për ndihmë, jo thjesht financiare tukanëvoj punë një fjalë mirë për të pajtuar dy njerëz, për të zgjuar zemrën në një hallë xhiro, për të heqë sipletin njeriu që ka sikletë, ke sa dëuash, vrapodha noi, por sot dua t'ju ftoj për një prej kategorive hajrit, ja zotit. Ja të fqpume të hajrit jashtëpitet e Zotit. Jan këto vende ku vim për të na falë Zoti dënahet tona, ku vim që të na zgju Zoti zemrat tona, ku vim që të na afroi Zoti me njëri tjetrin. Ku besojm se këtu shtohet në ta beqjet e mira lekto paksohet e keqe sot këto xhami ku vende mah me para ne paguaj me 5000 10000 lek me klenarin m te madhe nitavulin kafe dhe ben me knesit madhe duke shprezuar se kemi born se bab mam 5000 dhe 10000 lek po i dham xhamit kimi qehet ta marresh gjith bota a thu se çfar kemi bor i ke dham per spinen e zotit pa shkuar tek zoti per pase te hyn tek arka e xhamis ju ftoi duket u banave çajme u gjeta ata që dëgjojnë kontribonin për këtë xhami, buka shpenzime, i benzime mujore, ka qira e ka angazhime ndaj ndryshme. Duket që në sigurt se un më shumë besoj tek bereqeti i pasurive tuaja se tek sa tek sasia e parave që do të thjepi. Prandaj elu zotin e hyqësisë edhe një herë të na bëj fratë në që duan të mirën, që më brojnë të mirën, ne na zoti bereqetin pasuritë tona e ta bëj këto pasuri Inshallah zoti se pe mënarojit nga dënimi i tij, më narojit nga vdekja e keq edhe e vështirë të kavoj këtë sadalbas se pe mërafaz me laspuzoti në botën tjetër. Allahumma amin amin. Amin. El hamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha malaikateh yusalluna alel nabi. Ya ayyuhal ladina amanu sallu aleihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wasalli ala Muhammadin fil akhirin. Salli ala muhammadin fil mela'i ala ila yawmi ddeen Allahum habi bineyna fi ala khairat wa tarki al munkerat wa hub al mesakeen wa idha aradta bi qawmin fitna faqbidna ila ila ghaira al dhalin wa nama dhildin ya rabbi al alameen Allahum arina al haqqa haqqa wa rizukna atibaha wa rinan batila batila Wa la tajadna atbaahu ya rabbal alameen Allahumma aiz al-islam wa nsuri al-muslimin Fa aiz al-islam wa nsuri al-muslimin Fa aiz al-islam wa nsuri al-muslimin Allahumma ameen, ameen Ameen al-humdu lillahi r-robi al-alameen Sautinata an-o tiyrba Shihita r-rofi nisana